أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لك نجمعها اخوانا زهر الله سبحانه وتعالى عليك الصلاه والسلام na našega poslanika Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala a njegove časne sahabe i sve one koji slijede njihov put i sunnjega dana. Zahvaljujem Allahom subhanahu wa ta'ala što nam je pokazao pravi put što nam je poslao posljednjeg poslanika svoga miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala sa jasnom knjigom i uputom koja nam ukazuje put na put sreći na oba svijeta. I zahvaljujemo mu jeli, na tome što nam je dostavio vjeru do ovih naših vremena onakvu kako je objavljena od Allahna subhanahu wa ta'ana. Poštovana vraćo i sestre, večera ćemo govoriti kao što je najavljeno unaprijed. Govorit o jednoj, da kažem, e, aktualnoj temi, a istovremeno i osjetivoj temi, a to je pitanje šita, odnosno šija kroz prizmu islama. Zašto govoriti o ovoj temi? Zašto sam odabrao govoriti o ovoj temi? Dva su dogovode, odnosno dva su razloga. Prvi je, zbog zadnjih dešavanja, recimo zadnju godinu posljedno dešavanja u islamskom svijetu i zbog veze šija, odnosno šijskog učenja sa tim događajima i dešavanja u islamskom svijetu a posebno pošem rosi. Drugi razlog je sve jači i sve organiziranje djelovanje šija u Bosni i I to sve pod plaštom nekakvih kulturni manifestacija i kulturnih dešavanja je li ovdje među muslimanima ovih prostora. Prvo da vidimo ko su šije. Vi ste uglavnom vi ste čuli zato naravno, ali ćemo se podsjetiti na neke osnovne teze odnosno Na, da vidimo šta su islamski učenjaci kazali i kako su definirali šije. Kako bi ih To je svakako jedna sekta u islama. Sekta se definira kao grupacija koja se odvojila od pravog kuta. U ovom slučaju od izvodnog učenja Kur'ane Suneta. A preciznija definicija je da je to jel, jedna sekta koja je nastala nažalost tog firma islama i odvojila se od izvodnog učenja islama a čiji sredbenici smatraju da je Alija radijallahu anbu trebao biti jeli, prvi halifa. Odnosno da on trebao preuzeti hilafet, vođenje upravljanja islamskom državom nakon poslanika sallallahu alaihi vselem i to prije Ebu Beka i Omera i Osmana. Zato vidjet kasnije da prema širskom učenju jeli, oni vjeruju da su ova trojica halifa preoteli ili uzupirali hilafetu da li je radijalala otajana. Jedan njovo šeik u imenu Muhammed ibn Muhammed ibn Nurman, poznatiji kao El Mufid, kod njih kaže sljedbenici vladara, odnosno šije su sljedbenici vladara pravovjernih ali je radijalala otajana koji je bio najpreći da preuzme hilafet. Naravno, gledajući kroz prizmu islama, odnosno kroz stavove gove mišljenja islamskih učitelja po tekstovima nasuneta e, ovo ovo su svakako je neprihvatljive e, tvrdnje odnosno ovo su neistine da je Alija radijalullah manku bio odabrano strane po sa nikada islata da da preuzme hilate jer prema konsenzusu islamskih učitelja je li to je netačno i to je neistina i same šije one su nastale u, znači u prvim stoljećima islama njihovi korijeni Nač vuku se iz prvi stoljeći islama i oni su se kroz historiju, je granali i nastalo je mnogi, na mnoge sekte, mnoge šijitske sekte. Jel'o unutar samog šizma, biti najbrojniji. Najbrojniji su uh, šije 12, poznaje 12erije, odnosno to su šije koje slijede vjerovanje 12 torici i imaama. Od 12 torici i imaama jeli koji su trebali da preuzmu hilafet i da upravljaju islamskom državom. A ja i neću nabrajati da ne zamaram time, jeli? I vjeruju da je taj 12. imam da se on da je on nestao. Da je on nestao, sude je ušao u jednu u neku pećinu u gradu Samari i da je još ni izašao. I oni ga iščekuju, jeli? I nedavno su ako ste gledali, mogli ste gledati na internetu, jeli? kako su postavili da je, da je navodno on izašao pokrajom lice i sa ženama svojim izašao i da je to ovaj, da je to taj očekivani imam koji se pojavio iz te pećine u Samari to nije ništa slučajno s obzirom da su šejici skloni izmišljanju ovaj da su šejici eh, lažima to nije ništa slučajno jer ovo što se dešavalo u Siriju i u arapskom svijetu on to sve po povezuju sa svojim vjerovanjem i učekivanjem tog Mehdija, odnosno njihovog Mehdija, spasitelja. I ovaj, vjerovatno oni e, želije da požure malo historiju. Ali ovaj se ne pojavljuje, pa hajde ga mi, da ga mi izvučemo iz te pečne. Prema najspravnije mišljenju, jeli, kako je nastao ši'izam? Prema najspravnije mišljenju islamskih učenjaka, Abdullah ibn Sebe, poznati jevrij, još iz vremena, jeli, poslanika iz Sarat Veselam, on je zasadio sjeme šihizma. On je zasadio sjeme šihizma. E, čak i šiitske knjige o tome pišu i govori. Znači, mnoge šiitske knjige njuovi izvori govori da je baš Abdullah ibn Sebe da je on utemenite i da kažem osnivač šiizma ili šiitskog vjerovanja. Vidjet ćemo kasnije njegovu ulogu i šta je sve uradio. Abdullah ibn Sebe je u šizam od samog početka je to stemelj šiitskog vjerovanja. Ja kažem šiitske religije po mnogo čemu ona ma samo neki dodivni do tačaka s eslamu. Šizam možemo sobno nazvati posebnom i zasebnom religijom. Abdulajem je sebe u šizam unio mnogi elemente odnosno vjerovanja jevrijske učenje, jevrijska vjerovanja. Kao recimo što je učenje o povratku imama. O povratku imama. Dalje isto, on je prvi uveo mišljenje o Alijinom imametu, to jest da je Alija trebao biti prvi halifa, on je prvi uveo to mišljenje. Još u vrijeme Alija, radijel Allah, pa ću vidjeti kasnije. I to je osnova šijijskog učenja. Vjerovanje da je Alija, radijel Allah, da je trebao biti prvi halifa, to je osnova šijijskog učenja. I oko toga se sve, jeli, kreće. Isto tako Abdullah ibn Sebe kao osnivač šizma je počeo kritikovati prvi i napadati ashaabe poslanika sallatu wassalamu, kao da su iznevjerili jel, taj, taj emanet Hilafeta i imameta, a posebno Abu Bekra, Omera, Othmana. Čak je išao do te mjere da je počeo širiti vjerovanje, odnosno da kažemo laž i neistinu, da, je, da Alija Da, je, da on božansko biće, da je Alijar Adjel Lan božansko biće. Pa se prenosi da je Alijar Adjel Lan, kada je čuo Zardavu, da je naredio, da ga privedu, da ga uhvate i uhvatili su ga, doveli su ga po nekim rivajtima ili predajama, ali Adjel Lan u naredio njegovo ubijstvo, da se pogubi. Abdullah ibn Semer, jeli? A po drugim rivajtima, da ga je Abdullah ibn Abbas odgovorio da ga ne, ne pogubi, da ga ne ubije, Naravno, ti smutni i fitni koji su bile u to vrijeme raširene, a svakako jedan od glavnih uzvoka ti smutni bili su al ovaj, bio do lijne sebe i oni koji su sebe, i oni koji su se svrstali na, na stranu, je te grupacije pa Grupa Znači, prema nekim rivajtima, Abdullahi Baba se odgovorio, Agir Adela Abtala, Anovi, on ga nije pogubio, nego ga je protirao u medajem. U medajem ga je protirao. E, Kažem, mnoga su vjerovanja koja su u šiizam ušla, ušla u šiizam, jeli iz drugih religija. I kažu islamski učenjaci da je šiitska vjera, da nije ništa drugo do produženi perzijski predislamski zoroastrijanizam s dodacima grčkog neopatonizma, perzijskog jeli, manihejstva, umotan u vanjsku ruhu, jeli, vanjski izgled koji se ogleda u sljeđenju Alijera del Lanog i njegovih potomaka. Kada kažete Alija, Hasan i Husein, to još je izan. Vidjet ću mu kasnije naravno sve stvoje razgrenalo i nastale su i druge sekte. I međutim, ova jer ovi temelji njihovog vjerovanja uglavnom nisu poznati širitskim masama, odnosno običnom svijetu. I oni su, kažem, u dobroj vjeri zaledeni i vjeruju da je to tako neukna, posebno u Iranu, gdje su širije uglavnom u većini, o tome ćemo nešto kasnije govoriti. Sad ćemo se malo svrnuti na osnove širitskog vjerovanja, one osnove koje su najbitnije u njihovom vjerovanju, A prije svega a to smo spomenuli na prvom redu. Podbroj 1 je imami vjerovanje u imamet ili vodstvo. Prema kojem šije vjeruju da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nedosmislon porukom ili vasijetom. Oni kažu da posle taj nasijet da, da je za svoga nasljednika odredio Ali ibn Abi radijallahu anhu. A da je kasnije Ali radijalano odredio Hasana i Husena i tako dalje. Naravno, ova njegovog tvrdnja i temelj njihovog vjerovanja nema nikako utemeljenja u Koranu i sunnetu i predajama prvih generacija. Naproti, svi se slažu jeli, među ehli sunnetom jer postoji ta osnovna podjela u islamskom svijetu na ehlu sunnet, odnosno sunnije ili sunnite, koji je 90% u islamsnom svijetu i na šijite. To je ta grupalacija sekte sektor koja se odvojava. Naci prema, prema konsenzusu islamskih učenja, ka rec sunneta, a e, Poslanik alejhi selam nije ostavio nikako... Mi znamo prema vjerodostojnim predavama da je Poslanik alejhi selam alejhi o e, prepustio ashabima, odnosno muslimanima za svoje smrti da oni izaberu jer halifu, onog koji je bio najdosljedniji da zamijeni odnosno zamijeni Poslanik alejhi selam da, al da preuzme upravljanja hilafetom. Naravno, to je bio Ebu Bekr prema svim zaslugama i mjestu koje je zauzimao kod poslanika selleb, i muslimani su ga izabrali. Ensarije i muhađiri su se sastali i nakon jeli, kratkog vječanja složili su se da je najpreći za halifu da bude Ebu Bekr radi Allah tal. Sad zamislite, je uče moguće da su oshabi znali za neki vasije toporu pa i nisu tijeli sprovesti. Ne uđubili To je nešto nezamislivo da su ashabi znali za poslanikova sijet neki, da treba je lealiju postaviti za halifu, a oni nisu cijeli da to sproveruju. To je nezamislivo. Na znači, ovo ne potvrđuje niko od sunijskih učenjaka, je li, u njihovim izvorima. Druga stvar, odnosno drugi temelj njihovog vjerovanja jeste vjerovanje u i mama njihovi mami jeli su prema njima nekakvi sredci koji su ne pogriješili, kako u velikim, tako i u malim grijesima. To jeste oni vjeruju da njihovi mami ne mogu učiti na velikim malim grijem. To čak nad, nadmašuje i sam stupanj poslanika, odnosno poslanika Muhammeda ili srlato srlato ko govorim pojedinačno. Jer prema vjerovanju islamskih učenjaka, Kaeli, moglo se desiti da poslanika ili srlato srlato pogriješi i poslanici mimo njega. Uma, da učine malu grešku. Međutim, njim se mogla desiti da učine veliki nije. Oni vjeruju u nepogrešivost, vidjet ćemo da je ta nepogrešivost jedan od glavnih uzluka njihove zavode. Jer ako vjerujete u nekoga da ne može pogriješiti, vi ga slijepo slijedite. U svemu, čak u očitim zavodama i neistinama, vi ga slijedite. Što ću vidjeti, ali možemo videti sad su ovaj, sad je dostupno preko interneta i na drugi način, dostupno je da upoznamo Jeli praktično da vidimo, to meniču vam jedan slučaj na kraju, da vidimo kako šiji je, kako slijepo slijede svoje te imane i vođe u jasnim stvarima zavude, pa čak i kufrane vjestva. Treći temelj njegovog vjerovanja jeste urođeno znanje. Oni smatraju da svaki imam, kada se rodi, da se rodi sa urođenim znanjem, urođenim znanjem koje naslijedio po posanika ne, selat, veselan kaže tako da može i šerijat nadopunjavati. To znači da šerijat, islamski šerijat nije u potpunem, nije utemeljen oni vjeruju da ga ti i mami mogu nadopunjavati. I zato oni ili često se dešavalo da izbiše nove propise da ovaj, nešto haramljuju, nešto halalju, a znamo da to prema konsenzusu islamskih učenjaka to spada u kufra nevjesta kada kada u nešto što je jasni haram, ili kada u haramite nešto jasni halam, to je dijelo kofredne vijesta. I oni kažu, vjeruju, kaže da je lavo poslanika, tim imamima otkrio tajne širijeta. Tajne širijete koje nisu poznate nikom, običnom čovjeku, samo njima. To je ta stajanstvenost. Vidjet ćemo čak i u, je li, u, kod, u sufijskom vjeromanju, da postoji mnogi elementi šizma od nepogrešivosti šehova, i mama, vođa, tako da, i vjerovanje da im dolazi obljava, da mogu širijetske propise danosti tako da. Četvrti temelj šiitskog vjerovanja jeste vjerovanje u nadprirodna čuda, nadprirodna čuda ili muđize. Oni vjeruju da njihovi imami, da imaju muđize kao što su imali poslanici, ali im ima srl.a i da su, jeli, u stanju pokazivati nadprirodna čuda, to s temu džizem. Pa između ostalog za Homeinija, za utemeljitelja takozvane islamske revolucije, no sušiidske revoluciju Iranu, tvrde i vjeruju kako je još kao mladnić da imao predskazanja, jeli, i da je donosio svakakva čuda, pokazivo je, jeli, što je upičevalo na njegovu odebranost. Peti temelj ovog vjerovanja jeste povratak ili ređe, ah, povratak, O čemu se radi, o čem povratku se radi? Radi se o povratku jednog imama, Hasana al-Askri ibn Abdul Hadi. Hasan al-Askri ibn Abdul Hadi, poznatiji kao Ez Zeki, umrlo 260. ižreskih godine. Prema šijinskom učenju oni vjeruju da će se on vratiti i da će utemeljiti pravdu jeli, na zemlji. Šesti teme islamskog opadanja. Šijsko jeste etuk ja il etapija. A to je prikrivanje. I ovo je jedna od glavnih tema. Uo posebno u ovo vrijeme je li ovim posljednjim stoljačima i to i to je jedan od osnovnih temelja njihove vjere. To je prikrivanje, sakrivanje. Ne iznošenje a, svog vjerovanja javno pred ljudima, pred onima koji ne poznaju temelje šijskog šizma. I to kriju i nažalost na taj način ova, njihov metod, ovo koriste kao metod širenja svoga učenja po islamskom svijetu, teqija ili tukija, prikrivaju svoje učenje. Nikada neće pri, priznati, ovo čemu mi već razgovorimo samo malo jedan dio njihovo, koje je jedna opšina tematika, nikada neće priznati ovaj svoje zavrude i neće jasno govoriti o svome učenju. Nego općenito oni govori o temeljima Islama, ljubav prema poslaniku, ali je i selam to šire, to im propaganda. Ljubav prema Ehlul Beytu, prema njegove porodici, posom prema Ali, prema Hasanu Huseinu, prema Fatimi. I to možemo je prepoznati kada govorimo o ovoj, prepoznati na našem prostoru. Da oni vrlo često organiziraju manifestacije, dan Ašure i tako dalje, deseti dan Havrema, proslave a gdje ističu na tim svojim predavanjima manifestacijama ističu posebno ističu ljubav prema Ehlul Bejtu što naravno to je dio naše islamske vjere onajmi što mi volimo posanigali zlatveslan Ehlul Bejt i Ali i Ali i Hasana i Husajna i Fatimu i sve ostale vrijedne jeli članove Ehlul Bejta i ashabe a oni običe naš svijet jeli da tako da kažem varalju i privlači kako bi pokazali da su oni dio tog islamskog, jeli, da kažem, umeta i validnog islamskog učenja. Kako ko se ne prikriva, oni je griješnik. Veliki grijeh je ne koristiti ovu tepiju. Čak neki smatraju da onaj ko nema te pije da on je ovdje šija. Ne pripada jeli, šijama. I oni vjeruju da ovo prikrivanje, odnosno taqija, treba trajati sve dok se ne pojavi ovaj, imam Mehdi ili spasitelj koji će po njihovom vjerovanju i ubeđenju uh, proširiti izaveno sa to njihovo vjerovanje i utemeljiti pravdu. Sjednji temelj njihovog vjerovanja jeste privremeni brak ili mutra. I to je nešto je najpoganije u njihovim običajima vjerovanja, to je dozvoljavanje privremeni brak kada da se ovaj žene uzimaju u brak privremenu, nje se 2 3 tako dalje ili 5 dana 7 dana to je i oni to smatraju najljepšim najboljim načinom približavanja alahu muslimanu i nažalost ovaj na ovaj način rađaju se mnoga jer po šerijskom šerijskom po islamskom učenju takvi brakovi nisu validni nisu punjaju uslove odnosno şartove I tako se deca rađuju kao vabračnoj zajednici. Nažalost, i na našim prostorom u BiH, u vrijeme rata i nakon rata, mnoge te naivne naše uh, kažem, muslimanke i bošnjakinje su uh, stupale u bravak sa šijama. Mnogi, ne znajući da, o kome se radi, mislili su da su Araki nekako, ili da su, da su Iranci, da su oni uh, muslimani, kao svi ostali muslimani. Međutim, varali su se i prevarali su se I mnogi od njih su postoje razvedene. Naravno, jer su ih oni ženili, ženili s, ovaj, kao stupali su u privremeni brak sa njima. Jednećeg teme od njihovog vjerovanja, šijijskog vjerovanja, jeste vjerovanje u postojanje Fatiminog mushafa, odnosno Fatiminog Kur'ana. Mada oni ovo posebno sakrivaju i prikrivaju. Čak jedan dio šija od, odustao od ovog jeli, vjerovanja vjerovatno To nigdje, ako išta ne može proći kod muslana, da ne može proći. Da ovaj mushaf koji mi imamo, oni vjeruju da to nije taj mushaf koji je objavljan na poslaniku Muhammad a.s.w. i oni vjeruju da postoji taj skriveni, pohranjeni Fatimin mushaf i vjeruju da on njom ima tri puta više ajeta nego u ovom našoj mushafu. Čak vjeruju da ni jedan harf iz ovog našoj mushafa u postoji konsenzus ić ma, Učinja da je to autentični mushaf Allahova objava da nijedan hark nema njegovog mushaf. Da, kažem oni ovom tukijom ili takijom, prikrivanjem oni to se hrivaju. Čekaj kad dođe i ovdje u Bosni i drugim mjestima i u Mekiju i Medinu, oni uzme onaj Kur'an i Međutim, kažem njihovo vjerovanje da to nije pravi autentični Kur'an koji je objavani poslanika ali i sr.a. Sljedeći temelj jeste odricanje ili elba, čemu se radi? Odri oni se odriću, i to isto jedno od temelja njegovog vjerovanja, odriću se prve trojice halifa, emu Bekra, Omera i Ofmara radijelallahu ta'ala anhum, jer oni smatraju da su oni oteli hilafet ali, da su ga ukrali, da su ga uzurpirali, zato i nazivaju ehlu sunnet, odnosno sunije prije svega sahabe nazivaju timenom nazivaju ne vaš, odnosno uzopapari. Uzopapari. A tako nazivaju jehno sunnet, odnosno nas na Sibiju. Nedavno su čitali jedan tekst, je na bosanskom jeziku. Na bosanskom jeziku gdje je hvala Allahu pa nema dosta pristalica što izmanava, vai uđe našim prosterma gdje pišu o tome, je o ona Sibijama, kažu na Sibije misleći na jehno sunnet. To su oni uzopapari pišu ukrali hotel Krala. Oni Ashaave, posebno je u Bekra i Omera, nazivaju najpogrnijim imenima. Najpogrnijim imenima i kažu proklinju i stalno, stalno proklinju u Bekra i Omera. I najvažniji, odnosno svaki važniji posao, umjesto da ga počnu za bismilom, počinju sa proklinjanjem u Bekra A posebno je sa proklinjanjem Aishira, Deblatana, Anha, Majke, Pravobjeni. I to prema islamskim učenjacima je ovo jedna od najopasnijih stvari kada su pitani pitanju šije, jer mnogi islamski učenjaci su kazali i stava su da onaj ko psuje ashave, prokline ih, posebno one odebrane ashave, pokon senusu islamski učenjaka jel, da čini kufr nevjesno. Gdje se nalaze šije danas? U kojim državama u svijetu? Gdje ih ima? Rekli smo da taj Ta sekta koja je nastala u vremenu prvim stoljećima Islama, da se kasnije proširila ali, i u druge islamske predjele, u druge islamske krajeve, i ona je postala kasnije više politički pokrit. Pored toga što je to jedna, ne kažem, religija sekta, vijerska sekta, postala je i politički pokrit. Vidjet kroz istoriju Islama kako su sve ulobu imali. Najviše šija imao Iran. njih je prilike 90% Iranu, to je nekadašnja, da kažem, Perzija, ima i dosta u Iraku, Pakistanu. I u nekim zemljama su manjine, kao što je, recimo, uh, Liban i Sirija, aktualna Sirija, gdje, nažalost, Šije vladaju i uh, ta sekta šijitska, ali, no, Sairije ili Aleuje, koji su jedna od najortodoksnijih, da kažem, ili uh, koji su najekstremnije šijitske sekte, oni vladaju. Ovo što se radi danas u Siriji, što se čini oni time upravljike. Jer ovaj prijesednik, Zlikovac eh, L.S.V., ja ga zovem L.S.V.D. ili crni, on je L.S.V.D. Eh, on, on pripada toj sekreti. Eh, I u Siriji, kažem, oni su malobrojni, imaju nešto malo više od 5%, ali nažalost vladaju, vladaju u Siriji. I čine ove, što, ove zločine koje čine prema sunijama u Siriji, mogu se samo tako objasniti tom vjekovnom mržnjom prema sunnijama. Ono što čine oni u Siriji kada se dočepaju sunija. vjerujte da ni četnici novim prostorima nistoćenim. Ni Kakve s tog razotveni kojih prate na internetu i na televiziji mogu vidjeti šta sve rade? Historijska uloga širnja u, u, u historiji islama ili u historiji muslimana je itekako značajna Ako gledamo negativno smislu koliko su zla na ne muslimano islamskom umetu jer su u većini slučajeva bila strani dušmana islama i e, rekli smo da su oni kasnije nakon jedan par sljedeća postali politička politička frakcija politički pokret kaže samključena što historičara naravno potvrđuju i postoji dokumentacija da nema nijedne pobune nije desna jedna pobuna u islamskom svijetu pobuna ili ovaj pokušaj odvajanja od, od islamske države pokušaj odvajanja nekog dijela a da je neki akajski problem a da tu šije nisu bile upekljane da nisu oni bili umješani u sve to što se dešavalo imamo je li historija obilježena mnogim pobunama i ćepkanjem islamskog svijeta jer nakon prvi svjetski rat Islama što traje naravno i dan danas Kao što je, recimo, Irak, Sirija, Liban, Kuwait, pa, pa i Palestina, jeli ovaj. I oni šije su imali kako negativnu ulogu u pogoršavanju stanja muslimskog umjeta. Jer su vrlo često, da bi ostvarili svoje ciljeve, svoje zamisli, vrlo često podvoradili i vrlo često surađivali sa okupatorima, sa kolonializatorima, jer znamo da je za vrijeme Abbasijske dinastije za vrijeme pada Bagdada da je ključnu ulogu u padu je li Bagdada imao veznik koji je bio Šija Ibn Alkami koji je dopustio je li Tatari da okupiraju da okupiraju Bagdad i da uradeno što su radili ubili su prema nekim podacima ko milion muslimana spalili biblioteke tako dalje Muratovma protiv sunija tokom povijesti Šije su uvijek napadal podmutno bez objave rata kao što je to bio slučaj Ša Abasa 1603. iđarske godine koji je napao Osmansko carstvo. Iako je bio znači, potpisan mir, primjerisan. I vrlo često i kažu da su jedan od razloga, jedan od glavnih razloga zašto osmalije nisu uspjele da osvoje Beć i da prodrugu u Evropu, da proširi islam, je baš to što su, su ih šije napale s leđa. U to vrijeme kada su bili veliki vojni pohodi znači na osvajanje osvajanje e, mađarske osvajanje je ugarske tada pa došli su znači do e, do Beča, do Austrije. Imali plan da osvoje Francusku, Španju, da vrate Španju do Izgov, je li kopnom i tako dalje. Ovaj obije ovaj, su šije izveli napade sleđa i tako primorali muslimansku vojsku da se Ovaj i da obustavi je ta osvajanje. Ee te njihove podmovre akcije i ovo ovaj, zabadanje nuža uljeđa. Dešavalo se dešavalo se dan danas. Recimo novije vrijeme 1989. godine na Hadžu. Na Hadžu desilo se znači u Mekki. Postale su neke bombe, gdje je stavljalo dosta Hadžija. Jedne godine su isto tako ušli u harem oko Kabe pa su malim čakima boli Hadžije redom koga su mogli Naravno, neki su i priznali su da su dobili jeli, eksplozina sredstvo nekih iranskija mosada na arapskom polotoku. Kažemo, ovo samo dio, jedan dio onoga što bi trebali znati o šijama i njihovoj ulozi. Zašto kažemo ovo sve govorim? Govorim iz razloga što vidjećete u budućnosti, to nije proročanstvo, ovo samo procjena, a jeli a, događaje na, na teren to potvrđuje vidite kako će ulogu šiti imati u narednim događajima islamskog svijeta vrlo negativnu jer ono što se događa sad u Siriji gdje, gdje se aktivno uključio alibanski šijski Izbula na stranu ovog, ovog tiranina je i koljača i gdje je napadaju muslimane ubijaju ih a, to jasno potvrđuje da uloga Irana u svemu tome da Irak u Iraku, u Iraku šije uglavnom vladaju i njihove pobune u Bahreinu i drugim je ali arapskim zemljama jasno govori o njihovim e, skorim namjerama, odnosno podlim namjerama je li da okupiraju, da kažem, arapski svijet, odnosno islamski svijet da vladaju. Njim. Šta je sa šijama na našim prostorima? Kad je šiizam došao na naše prostore? Da li on novije doba ili od ranije jeli, prvi put se direktno ovih muslimanovi plemstora susreću sa šitima odnosno šijama tokom rata 92 odnosno tokom agresije na Bosnu Hercegovinu i to je bila jedinstvena prilika tako oni iskorištavaju da se proturepomine ideja odnosno izmišljene i revolucije je nažalost musliman ja dobro sjećam dobro sjećam ti dana 92 kada su dolazili i donosili moje slike dijelili uh, dijeli muslimanima, dijelili vodcima uh, tada uh, sa turbanom i uh, i tvrdili da on uh, vođa uh, muslimana, da on ide muslimana, glavni ide muslimana. Naravno, većina svijeta nije upućena bilo u to. Mnogi i mnogi koji su završavali, ali medrese i mnogi imani nisu bili upućeni u to, nažalost. Uh, međutim, uh, kontakti sa šijama su bili prijeratni na prosperima e, i tu odlaskom ovih pripadnika članova pokreta mladi muslimani, nažalost, oni su imali dobre namjere, a nisu imali znanja. Jedinu podršku su vidjeli u Iranu, tada je bila aktuvalna ta iranska islamska revolucija, 79. gdje su oni ovaj, vidjeli da je Iran jedina država koja može pomoći, pa se odlaze u Iran i traži pomoći i političku i finansijsku i svaku drugu, međutim, uglavnom se vraćali sa lažnim obječanjima, sa knjigama o Hominiju, i tako, sa slikama o Hominiju, i tako da. Isto, recimo, u sarijevskom procesu u 1983. godine a vam je to poznato, jel? Jedan dio tuženika je bio isto terećen da su tajno putovali u Iran, gdje su tražili pomoć, naravno, koji nisu to. Tu je svakako, jel, zanimljiva... Jedna žena koja je pripada tom pokretu mladim muslimani, Melika Salih Begović, koja je 1986. kada izišla je zatvorak, bila je ona glavni propagator, bila u Iranu u određeno vrijeme, bila je glavni propagator, odnosno Dajja šizma u Boshecegovu. Ona je u svom stanu uputljala omladnog doba i vremena, uglavnom sufijskog predijeljenja, i zato ćemo naći će danas da ovaj, među tim sufijskim redovima postoje mnoge simpatije, i zbog ovih činjenica, i zbog sličnosti u tim simpatije prema šijitima. Spominje se u nekim, jel, tamo knjigama da u to vrijeme prije rata, da neki Stjepan iz Tuzli da je primio šiza. Isto tako neki dževadi zence, da tada primio šizam da su ga šijiti studenti, studenti šiitski iranci koji studirali, jel, da su ga negdje iz kafane izveli da su ga uspjeli prevesti na šizam. Prije rata, rata, jednu značajnu ulogu širenju šizma i tada je li glavnu ulogu imala iranska ambasada u Beogradu. Iranska ambasada u Beogradu i oni su izdali časopis Nulo, odnosno preveden na bosanski jezik, koji je tada je li, pred sam rat, 80-te godine bio urednik je bio Neđžad Blatić, Neđžad Blatić, koji nedavno imao jednu emisiju na televiziji, mogli ste pratiti, gdje je pokazao svoje svoje zabude i svoje mišljenje o svemu tom, između ostalo kazao je za Siriju, da u Siriji sukob između vehabija i šija. U Siriji da je sukob između vehabija šija. To su nebuloze i ovaj, koje je normalan čovjek ne, ne, nikad izgovorio. E, mnogi muslimaki s ovih prostora, kažem jer to sam spomenuo, udavale sve za šije. Čak za šije Arape, postoje šijiti Iranci, ono su perzijansko rekom i su glavnina, a postoje šijiti koji su šijitskog uvjerenja i vjerovanja, ali su Arapi. Kao što su kojeti u Bahrejnu, u Iraku, Libanu, Siriji. Arape su govore arapske jeske, ali su ovaj, al šijiti. I mnogi su udali, mislili da su Arape udali se za, ovaj, za te šijite i bio je jedan slučaj neženik koja se udala, eli. U savijskarađan na istočkusavijska Arabija ima onaj ima jedan procena šita tamo su najprvi prema Iraku i prema ovaj Koytu de mam i udala se tek kad se udala živela tada je tek ustanovila da se udala za šiju. I onda kasnije je došlo naravno do ovaj razloga tog rata. Ono što je važno spomenuti u posljednje vrijeme jeste da su šije iskoristila dođajeo proširenja Harema Mekki i namjeri da se proširi poslaniko Arislava Tverslan džamiju u Medinicu, iskoristili se to kao za propagandu protiv sunneta, su prije svega protiv saudijskog naroda i saudijskih vlasti i kako oni ruše muslimanske svjetljenje muslimanske svjetljenje u Medini ruše, kaže, poslaniko u kuću poslaniko u kuću uopće nema, zna se mjesto gdje je bila, kaže, ruše neku zgradnicu, imala neka mala bibliotekica tu, pa će je srušiti zbog proširivanja haremata zbog toga što je svake godine veći broj, veća potreba za da se poveća broj Hadžija i da se proširi harem. I oni su to iskoristili naravno s pomoći ovi domaći, kažem, pro jeli, muslimana ili pro-sufijskih koji su napravili veliku kampanju jeli, protiv Fehabijske, po navodnim znacima vlasti u Saudijskoj Arabiji, O tome se po internetu pisalo. Čak sam joj lazu našao članak gdje kaže e, saudijske vlasti e, ruše muslimanski svjetnje u Mekke Mediji. Jednostavno običan svijet povjeruje u to. Kažem, običan svijet nije upućen. E, I većina svijeta nije upućena. I kad ta, širite takve lažite, neku propagandu, ljudi povjeruju. Kaže srušen i vidi se, naravno. Dio Harema je srušen. To je, To je 80-ti godina građao, to je sad rušio, nema nikakve svetinje, to je beton, armatura, i te, ova, te to kamenje, nema nikakve svetinje. I šta je bilo sa džamijom nakon poslanika nisla? Ona je bila mala džamija od, od plata, od drveta, pa i ona se rušila. I ona se rušila, rušili su i halife kasnije, rušila se sama, proširivali su i gradili i sve tako. Čutim, nije to spodno spodno ovo što Sve su to, kažem, podvale, propaganda, Like, uh, zla propaganda protiv Ehlu Sunneta. Oni su naravno svakako uh, specijalisti u širenju smutnji među muslimanima i širenju laži. E, ne Evo sad, danas sam gledao jeli, i pročitao vijest i pogledao snimak, jedan, da dženaz je ubijeno komadanta Hezbulata. Oni su Hezbulata, nego Hezbulata a ši, šeh, poginu komandant poginuo Sivi. You children of factions, I'm touching, gledam dženazov. to je brat, on je brat od ovog njihovog lidera vjerskog i političkog u Libanu, Hasan Nasrallah zove ga. Hasan Nasrullah, ka Allahu pobeda, oni ga zovu je li Nasrallah, Allah je ono božanstvo kod onaj kod predsedamskihara, Nasrallah. Njegov brat je poginuo i gledam dženazu, za Ibretaje. Ono, ceremonija, opičana ulica, slike su njihovi lidera, uh, idu, prvo idu oni bubnjari nešto bubnjaju, i za njih idu neki pjevaju, posle idu žene, diš te, ono bi svoje zvukove, a ona je neki na, na, na megafona, zvučnik, jeli, zavodi, a oni za njih ponavljaju, lebejke, ja Hussein, lebejke, ja Hussein. Odazivam se psi, odazivam se psi. Mrtvog prežive, preživaje mrtvo posanikoga lei slatve sana. Jer joj ovaj unukaret kaže i lebejka ja na kaže Kažu odazivam se ona sa stola, ali nju vide kao jož. Odazivam se na stolu. Priživaju mrtvi tako dalje. I to je na pokazatel te zavde, zaista ako bi ma poredili to i vidjeli ovaj, poredo istad izvan islamskog učenja. Pa A ne bi ništa našlo deslama. Ništa tu ne bi našlo deslama. Jer ono što je bitno na kraćoj koment je, je li to što kaže islamsku učeničaci o šijama i šiskom učenju. Oko njegove uleme nema tu razilaženja za islamsku učanaskao da su da su oni svojim vjerovanjem i je li svojim djelovanjem i djelima i ibadetima gdje uglavnom obožavaju obožavaju turbeta, kaburove, mrtve ljude, da su oni ovaj, izišli iz okvira islama. Za običan svijet tu postoji neko razreženje, kaže, ako se ne, ne upisu, međutim dobar bio je isto, ne smatram oslamanima, običe, jer imaju takve vjerenja i takva, takva dijela koja su potpuno su u protivosti sa temeljima islamskog učenja. Kuf i šir. Kaže, ima malik, ne prenosi el-Hilal od Ebu Bekra el-Mirvezija, kaže, čo sam Ebu Abdullah, kaže, da je Malik rekao onaj ko psuja shabe, ko što da oni rade, jeli, on nema uh, nikakvog udjela u slanu. Nema nikakvog udjela u slanu. To izjava je izjava imama Malika. Ima još njegove izjava, neću ih sada zbog vremena spominjati. Isto Imam Ahmed prenosi se od njega mnoge predaje da ih ih smatruo nevidnicima, znači da ih tekfirio. Prenosi se isto da je, jeli, Upitan ima Ahmed o onima koji psuju Ebu Bekra i Omera ja Išu. Pa je rekao, ne, ja i ne smatram u islama, ne smatram da su muslimani. Pa kaže, isto je prenoseno od njega. Kako psuje Ashabi poslanika nije sr. Vsera, kaže, on je izišao iz vjeri. On je izišao iz vjeri. Isto tako se prenosio mnogi drugi islamski učenjaka prvije generacija od Selefa da su smatraju nevjernicima Šijite, odnosno one koji su imali takvo vjerenje i takva, takva vjerovanja. Na našim prostorima, nažalost, njivo djelovanja sve, sve su aktivniji, organiz, organizovani su, djeluju naravno pod po proviteljstvom države ambasadi, otvaraju centre kulturne, otvaraju... Uh, škole, koleđe obdanih štampaju redovno svoju literaturu, imaju, e, imaju neke institute, navodno naučine institute, gdje mobiliziraju neke intelektualne s prostora koji im pomažu u tome i lagano, malo pomalo, širije šizam. Nedavno, prošle godine stvari, kad je bilo nekaj srijetan uvijek, kažem, bila, pa su oni organizirali besplatne autobuse s ovih prostora, gdje su običan svijet sa sela, ponključarevo, uneko sali su bili, gdje su imali besplatno i ovaj po, popiti soka i, i ručati gdje su kupljali i lagano je sve kroz kroz ljubav prevalili i prelazili u svijet, širili ovaj, svoje svoje ubeđenje, odnosno malo pomalo osvajaju svijet. A kad osvojite svijet, običan svijet, kad ih pridobijete, onda i svašta svašta sva možete govoriti i podmetuti. Kad dobijete njihovo povjerenje, i tu vješto koriste ovu, ovu tepiju odnosno ovo svoje pretvaranje. E, ovo kako tekako kaže značajna teema u ovim posljednjim mjesecima prije svega što su one aktivne, nedavno je bilo sad koji je protireo, ne znam one iranske diplomate koji su djelovali ovdje kao diplomati kao jeli di, u diplomatskom predstavništu ali su radna širem šizmom i zbog toga su razotkriveni ko su protirani s dosadnicima. To je jedan konkretan primjer da su oni kao država da radi. Šiljan, Šiljan i šizma posebno vremena rata. Kad su mu smar bili potrebne svake pomoći i i ovaj vojne i humanitarni, hrani i tako dalje. I oni što su iskoristili, osnovali su Crveni polumjesec, mnoge kuhinje i tako dalje. Gdje su lagano, malo po malo jedno po jedno ovaj e, privlači sebi osvajanje srca muslimanovih prostora i takođe i šeza zahvaljujući Allahu subhanu ve taala nema na ovim prostorima masovnog prelaska u šeza nema ali e, nije ni e, za zanemariti njihov utjecaj i njihovo djelovanje nije ni malo ovaj bezazleno do kažem posebno kuspio da da mnoge stvari provuku kroz čak jeli kroz institucije samopredaje se ja molim Allahu subhanu ve taala da da nas supoti napravi put da nas pouči ispravnu znanje da nas sačuva svake zla da nas sačuva svakog zla oni koji muslimani koji s vama muslimanima uh, žele zlo i koji u zaviri svetke protiv njih to je ono što smo